Gertatik seguro ser zer geztatu zen. E, Atzo ia sua lehen gozutia ustez da ja, hundi itxalita zegoen. Gilditzen ziren, harbolipordi batzuk, hola, eta bai, e, sua, bai bazuten Baina, bueno, geneko garrarik eta ez dena itxalita zegoen. Baina, guen, gabean aize ikaragarria teridur. Eta horri pixka, pixko eta hasi da zabaltzen... E, Eta gero jikusi dugu baitz ere hemen hau hartikutzeko mundu dago eta orden hartikutza aldetikan emak dakite e, itzura denez hartikutza aldetik indiote berriz zueman e, ordut hartikutza aldetikan erredun menditro fondia ta pasatura berriza arantzara arantzakunez hori alde alde batera da, Bertze aldera baitere leengo egunohitan herria zagon e, beste aldera, er, erango genuke hau da, bau aldinada, iparraldera, ba, ego aldera, horrego bai, biztuda da gabian. Eta Ordon momentu honetan, bai txugu, bai, iru, iru genuke. Arantzan bat, iparraldera, bai doiena, bestea, ego aldera, eta gero hartikutzen baita, irugarren bat. Eta, bueno, nenea, zuhiltzaine piloat, eta horregen, afarrogo eh, mugitu dire, eta bertako jendeare, bai, jendea nitz, goizin bota dugu doi bat, eh, Boz, Bozilea, ba, skubat bat atzera etortzeko, eta, bueno, hortan, hortan godezi momentu netan. Zembat ez zu itxaleta, zeme, jendea izizte hor lanean, ez zuari itxaltzen? E, bueno, ezin ez momentu netan, zenbat, zenbat, ezin izango nuke eran, baino, nik e, aian igual berro behi edo gehiago baino, igual. Eh. Errandi da zu, leheno, zuan horbaiti piztu zuela, E, beraz, nahi tera eman izan dira? Bai, bueno, asigakua e, gabon gabian e, biztuzutena gabeko ameiteak, edo ameitei paiziotan edo la, bai, ora, bai, ora eman dakoa zen, bueno, dugu dudarik ene dite. Atzoku hau, atzoku hau, ba, orain diken ez da konfirmatua eman aden edo ez, e, hor gabean e, zeuden zuhiltzailiak odiote, eurekia kontrolatua zaukatela, eta norbaitik eman diola. Artik utzaldetik eman indiotela sua Baina, bueno, ez dago konfirmatua, guan nigen horra dago bai, bai. baliteke alizetxe, guan bueno, nigen imarko dugu, obeiteo estuidatu, ta garri ikusten dugu liken zerden bordo norenego momentuz bai, bai, bai edo ez zindogu konfirmatua, eman aizan duela azkenekua, bai, atzokua, beskia bai, bengaldikua bai Hor, ostegunetik, beraz, gabon-gabuetik zua duzu ez, sue, zuen eskualde hortan, zema tektarea erredira dihanik? Bueno, lehenko hitan, ja eh, egun da berrogei bat tektarea hola erreak ziren, eta guen gaur gaur gaur gaur dira errediren agudo eh, da iteko, eta guen ditean zua balagoa, eta guen gaur gabian, danno, pa, bueno, gaur gaur gaur dira erredira, gaur bertan erratso aldera, edo bihar gaur jatintzen dugu. E, ez da, etxaldere emate arre edo... Ez, da... ez, ez, ez da, mendigo, ja, goian da, eta ez, etxalderik ez. Errebera, dire, landari, aritzak, pauak, pinari eh, txikiura baitere, eta, bueno. Bori, beste anekun ez, e, etxalderik eta hola ez. E, ez hortan, uzu, e, zu ematen zaie, mendigo hori pixka gero, bazka bilakatzeko, edo edo Ez? es bueno zu ematen da bai, bai menak gantzen dire bai eta Nafarroa nuk ematen ditu bai ez es noski orain honekin, burdia honekin ez, baino, aice a unekia ekune kienez baño bai menak die aiz, aiz, bai bai bai, bai, hau zu emandiona uneko honek ez da best best belmuro ma txango zu eh hor dei bat egiten de duzu eraz eh herritarr eta auzokoeri laguntza laguntza materialguntza shushe certan lagunduen laguntzeko zertzako deia zertarako da shushe zer egiteko mm -hmm. Bai, bueno, guk eitzen eh, dugu zeia Unatze Torri ez plazara eta gero suiltzaileekin batera, ba, aldatzen dira beti ere suiltzaileen erranetara. Guk erratzen dugu bakoitza bere aldetikian ez ibiltzeko suiltzailea nola profesionalan nola diren, abrikiri aurreklik betikasoiteko ta bai suiltzaileari laguntzeko nire. Pentsatzen dute herrian jendea aski, eh, pizka dela, ez? Azkenen eh, onbeste eguretan sua bai, itzali ezinik, bai. ez? Bai, bai, bai, bai. Bai, hala da bai. Ala, bai beldustua eta halako eguraldia egiten du ba bai beldustua bai Muva ba, kuraia hon eta ia honeta, ea, zua, pentsatzen dute atsalderako edo gauza pixka bat e, kontrolpean hartu gutu estra suitzaiek eh, espero dut <gülüyor> espero dut benio benia ezin ezinda ezinda garra oaldionekina e e -e hazea o ez badu piska ze tx hitzen e Edo, bai, edo ez, ezin da, ezin da, ezin dugu ezin dugu, ezin dugu erran, e, bai, jende pilo bat badabila, bine gero guain baitere e, barne ministeri eskatu dute egazkin e, bat, baina egazkin hori lehen hori ere etorri zen, Madridetik etorri zen, eta bantzun pixkat boelta bat, baina ezin izan duzun bere lanagin, aiziaaren dati, eta gaur ere aizia huez bada pixkatea jausten, ba zaila izango du. Baina, bueno, kosuko du, jaze zertatzen ze den eunion zehar. zer horiko zerreti bilida, e, egun horietan ura botatzen? Bai, bai, bengo egun eh, batu nibiliziren bi helikoptero. Baina, horikin ere, dena eh, zen eh, iruña, iruña zelola laino batin, eta ezintzoten atera iruñetik. Euron, etorri ziren, egun batin, bameko, bale, guardi hola, eta horrengo egun inberriz, ez zuten etorztelik izan. Eta ekere, etorri zilelikan ere, aize zakarra horrekin, eben lana, unki, eiteko, bada... Berki berki, sintzupena ingelana da horren dasala. Ez berki va, doa milesker eta koraila ondeneri. Zer ondo ah, vale. dira, bai, bai, bai